du er Banniskes udenlandsredaktør. Du befinder dig sammen med Banniskes USA-korrespondent i New Hampshire, hvor Trump natten til onsdag vandt primærvalget. Er det ikke rigtigt? Det er nemlig helt rigtigt. Og Jakob. Dåre ikke på samme hotel. Dåre ikke på samme hotel. ikke på samme hotel. Yeah. Og Jakob Jensen, det er jo dig der er korrespondenten. Og i det daglige her på redaktionen går Christian Kaj Holm Petersen jo ikke under sit fulde navn. Hvad er det vi kalder ham? Vi kalder ham bare øh, P nærmest, som om han var øh, en øh, figur i James Bond. Øh, P, han har bare øh, det navn, og så er det sådan, det er. Så Christian Petersen, han er bare P for os. Han er bare P. Okay, jeg tænkte, at hvis jeg må kalde dig, Christian Kjærhund Petersen for P her i programmet, så sparer vi et par minutter, som vi i stedet kan bruge på at gøre lytterne klogere på præsidentvalget. Er det okay? Det er helt fint. Jeg har ventet mig til det forhånden.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 Her i saloonen vil forskellige gæster, som du kender fra skal gennem hele året, skære igen. Alt støj og spind omkring det amerikanske præsidentvalg. Trump-havet, Trump-kulten, kulturkrigen, økonomien, retssagerne, den amerikanske virkelighed i et vildt valgår. Og i dag sidder jeg helt alene ved stambordet her i saloonen, for begge gæster er som sagt med os fra selve det sted, hvor det hele foregik natten til onsdag. Staten New Hampshire i det nordøstlige USA, hvor der var primærvalg, og hvor Donald Trump vandt over Nikki Haley. Velkommen til Berlingskes USA-korrespondent, Jakob Heinel Jensen. Tak skal du have. Og til Berlingskes udenlandsredaktør Christian Kærholm Pedersen, kaldet P. Tak. Vi skal starte med at høre et klip fra natten til onsdag, hvor Donald Trump kunne konstatere, at han havde vundet Primærvællet over orden eneste modkandidat han endnu har i det republikanske felt, Nikki Haley. I have to tell you, it was very interesting because I said, wow, what a great victory, but then somebody ran up to the stage, all dressed up nicely, when it was at seven. But now I just walked up and it's at 14. But she, but she ran up when it was seven, and you know we have to do what's good for our party. And she was up and I said, wow, she's doing uh, like a speech like she won. She didn't win, she lost. Who the hell was the impostor that went up on the stage before and like claimed a victory. She did very poorly actually. Ja, vi hørte her Donald Trump øh, fra natten til onsdag i New Hampshire efter at han havde vundet valget, men det lød grandivelt på mig, Jakob Heinl Jensen, som om vi havde fat i i verdens vredeste vinder. Ja, det må man sige, og det står jo i skarp kontrast med sådan, som han var i Iowa, hvor han jo virkede noget mere moderat og roste sine modstandere. Sådan var det ikke her i New Hampshire- der var han virkelig, virkelig vred på Nikki Haley, selvfølgelig også fordi hun bliver i kampen om at blive republikanernes præsidentkandidat. Og så er der måske også en anden ting, vi lige skal huske på, og måske også grunden til, at Donald Trump han bliver så vred på Nikki Haley, det er jo, at Nikki Haley efterhånden er blevet anti-Trump-kandidaten. Hun står for alt det, Donald Trump ikke gør. What I have said is, you can either pick more of the same, or you can go forward with a new generational leader. Og derfor tror jeg også, at de her rædsudbrud mod Nikki Haley, de bare bliver optrappet over den næste måned. Ja, hun er jo den eneste kandidat, der ligesom er tilbage i feltet udover Donald Trump, efter at Ron DeSantis i løbet af den sidste uges tid droppede sit kandidatur. Accordingly, I am today suspending my campaign. P. Selvom hun er det eneste alternativ til Trump, så tabte hun altså med noget i retning af 11 procent på New Hampshire. Er det efter din vurdering nu uundgåeligt, at det er Trump, der bliver? præsidentkandidaten for republikanerne? Ja, jeg kan, jeg kan ikke se andre muligheder end, at det bliver Trump. Altså, så skulle det da lige være, hvis det, det uendeligt sker med Trump, men, men ellers er, er det ham. Øh, det, er, det, det er soleklart lige nu, sådan ser det ud. Jakob Heinle, Jensen, er der ikke et enkelt område, hvor Haley kan, øh, om man så må sige, har en fordel i forhold til Trump, nemlig at det ser ud til på målingerne, at hun har en større chance for at vinde over Joe Biden. Jo, uh, Tom, og det er også det, hun slår allermest på, og hun har jo faktisk ret i det. I nogle meningsmålinger uh, står hun til at banke Biden med hele 17 uh, procentpoint, og det er jo meget, meget mere end Donald Trump, uh, han kan mønstre i de her målinger. Han ligger sådan lige hele tiden head-to-head head, uh, på vippen, til at banke Joe Biden i en omfattende New York Times-måling fra december. Der viste den, at Trump ville slå Biden i fem ud af seks svingstater. Men det er altså en relativt lille mavn. Og det er klart det, Nikki Haley vælger også siger til mig, når jeg møder dem herude i New Hampshire. Nogle af dem er faktisk ikke sådan særlig trumpske De tror bare ikke længere på, at Trump er kandidaten, der kan vinde et præsidentvalg, fordi hans kandidater jo tabte det i 2022 til midtvejsvalget, og fordi at Trump tabte valget i 2020. I think that we need someone who can win a general election. Yeah. Um, there's no way that Trump's going to be win a general election. Hvis man ser Trump som en en dobbelt taper, så har man brug for noget nyt og det er det Nikki Haley, hun kan levere. og jeg tror også, at hun vil kunne vinde en ja et vasket over Joe Biden, hvis hun rent faktisk bliver stillet op, men det bliver hun ikke. Vi får jo se, øh, der er flere primærvalg forude. Det næste sådan rigtig store øh, hængsel. Det er jo skæbnevalget i, i South Carolina den 24. februar. Det er ikke Haley's øh, hjemstat. Men det er også et valg, hun meget nemt kan komme til at, at tabe. Men det vender vi selvfølgelig <coughs> tilbage til her i, i saloonen. I er i... New Hampshire, og det skal vi jo udnytte på det groveste. Jakob Heinel Jensen, hvis du skal sådan lige portrættere New Hampshire, måske også i forhold til Iowa, hvor du var de sidste uge. Hvad er det så for en stat? Jamen, New Hampshire må jeg sige er en mere øh, charmerende stat. Vælgerne i New Hampshire er mere øh, kultiveret, øh, hvis man kan sige det på den måde. Altså et meget godt billede på forskellen, det er, at når man er for eksempel til et, et Trump-rally, så er det folk, der spiser cheeseburger, der kommer. Her i New Hampshire, der er det folk, der spiser lobster rolls. De, de går til vælgermøder på fine fiskerestauranter ude ved vandet. Og det er sådan, de mere sådan klassiske, konservative vælgere, der bor heroppe. Det er jo meget interessant, det der, for det er jo måske også en af grundene til, at Nikki Haley klarede sig trods alt bedre i New Hampshire, end hun gjorde i, i, i Iowa. Og et af de steder, hvor hun faktisk klarer sig rigtig, rigtig godt. Der var du, P. Ja, jeg var, jeg var sammen med nogle andre danskere et smut op i det, der hedder Dixwell Notch, som ligger helt op i det nordøstlige, den nordøstlige del af New Hampshire, faktisk ret tæt på den grænsen til Kanada. Og der er sådan historisk set et sted, hvor de stemmer allerede, når mandag bliver til tirsdag, altså ved midnat, den dag, hvor valget går i gang, der har de lov til at stemme another vote for Nikki Haley so that's two votes for Nikki Haley uh, and you had mentioned Ray that they went Republican to uh, to see her yes five of the six did yeah Det skal sige at geografisk er det et ganske stort område til gengæld så bor der kun seks personer der så det er sådan det er så en gimmick som blev kørt af og det det var jeg sånheden ude at se og det det den nærmeste by der lå i nærheden den hed Coldbrook og den der boede helt 2000 sjæle der og så kører man så i 20 minutter i bulrende mørkt, altså det var helt koldt sort, ud af nogle snitlagte veje. Og så kommer man op et sted, hvor der har ligget et, et gammelt, stort, fint hotel, øh, som der er en developer, der prøver at udvikle nu. Og der ligger så et hus, og der er det private hus. Der, der, der samles verdenspressen, så de store amerikanske tv-kanaler er der, og så kommer der nogle gæster. Og så stemmer de her seks mennesker, når klokken den slår midnat, og det bliver sendt live på de amerikanske kanaler. Nikki Haley. Nikki Haley 6 out of 6 for Nick, Nikki Haley. So even though we would normally think of this as Trump country, it's 6 out of 6 votes for Nikki Haley and so she is now leading the New Hampshire primary. Uh, we'll see how long that takes. Uh, or long that stays up. Ud af de her seks mennesker, der har de fire af dem også en rolle i forhold til selve valgprocessen med at den ene skal være valgformand og de andre skal sidde og tjekke ID og så videre. Så altså det, var bare en, det var en sjov oplevelse, og, og så viste det også noget andet. Det viste, at, at New Hampshire er det, hvor man, man plejer at sige, at de vil gerne se kandidaterne i øjnene tre gange, inden de stemmer på dem. Og det har de faktisk haft mulighed for oppe i Dixville Lodge, hvor de har mødt Nikki Haley. Hun har været på besøg deroppe. Så det var hende, de stemte. Hun fik alle seks stemmer de stemmer Trump op i stor stil ellers. Men øh, lige det her område, det, det, den, den havde Nikki Haley taget, og jeg tror, hun gjorde det for at få en lille tidlig PR-sejr. Øh, men det var sjovt. Ja, man kan vel sige, hun fik ikke meget ud af det i den, i den sidste ende. Nu skal vi øh, snakke lidt om, øh, hvad det er, der har gjort at Donald Trump nu ser ud til uundgåeligt at blive øh, republikanernes præsidentkandidat. Og i den forbindelse, så skal vi lige tre år tilbage i tiden til den 6. januar 2021. Det her var et, øh, et klip fra stormen på kongressen den 6. januar 2021, hvor, hvor en rasende folkemængde trængte ind i, øh, i den amerikanske kongress i forsøget på at få omgjort det øh, valgresultat, der gjorde Joe Biden til, til præsident. Og det var jo en chokerende dag. Den var så chokerende, så den faktisk også fik selv toneangivende republikanske politikere til at vende sig mod Donald Trump. Her skal vi høre... Senator Mitch McConnell, der er republikanernes leder i Senatet, taler i dagene efter 6. januar. "We're debating a step that has never been taken in American history. Whether Congress should overrule the voters and overturn a presidential election. I've served 36 years in the Senate. This will be the most important vote I've ever cast. President Trump claims the election was stolen." The assertions range from specific local allegations to constitutional arguments to sweeping conspiracy theories. Ja, Mitch McConnell anklager Trump for at stå bag konspirationsteorier omkring valgresultatet i 2020 og på et senere tidspunkt i talen siger han faktisk at det er republikkens fremtid der er på spil nu. If we overrule them, it would damage our republic. Forever. Her var vi for tre år siden. Førende republikaner mente, at republikkens fremtid var truet af Trumps valgløgne og forsøget på ulovligt at omgøre valgresultatet. Og nu står Trump så til at blive præsidentkandidat for republikanerne igen. Og måske præsident. Jakob Heinle Jensen, hvordan i verden har det kunnet lade sig gøre? Hvordan er det endt her? Det er jo det helt store spørgsmål, som En del af forklaringen øh, er at øh, på det her tidspunkt, øh, hvad, efter angrebet på kongressen, der er der jo egentlig en meget stor modvilje mod Donald Trump, der er jo egentlig vokser ind i 2022 også. Men det, der jo så er helt afgørende, det er det, der sker i foråret 2023, at Donald Trump han bliver tiltalt i de her mange straffesager. På det tidspunkt kan man ligesom sige, at Trumps base måske havde ligget sådan lidt øh, i hvile, eller i øh, de, den, den sov måske en lille smule, men jeg skal love for, at den blev genaktiveret, øh, da Donald Trump blev tiltalt i de her straffesager. Og det kunne man jo godt se ved republikanerne. Det er jo den store grund til, at Donald Trump nu øh, står til at blive kandidat igen. Det er jo, at vælgerne vil gerne Trump, og det kan republikanerne jo øh, se. Det ser vi til de her primærvalg, og det ser vi. I den grad også, når vi er ude til de her Trump-rallies. Der er to virkeligheder i USA. Der er dem, der hader Trump, og der er dem, der elsker Trump. Og hos republikanerne, der elsker hoveddelen af vælgerne simpelthen stadigvæk Trump, fordi de tror mere på hans løgn om valgsvindet. De tror, han er uskyldig i forhold til angrebet på kongressen. De tror på alle de her vilde løgne, som Trump har fortalt dem. Det har han simpelthen haft held med. Jeg har sagt det før. Men det handler om, i min optik, at Donald Trump kan noget, ingen andre kan. Han tilbyder de republikanske vælgere meget mere end politiske budskaber og politik. Han tilbyder dem et værdifællesskab. Og det er det, det, man ser ud til de her Trump-rallies. Det kan slet ikke sammenlignes med andre politikere, jeg nogensinde har set. De tror på ham uanset hvad. Og a scale of 1 to 10, what are you as a Trump-supporter? 1, 10, in the middle, how much do you like him? 10, uh, absolutely. Ten? yeah, yeah. What about all these you know there's a lot of chaos around him the criminal trials all that does that affect your um you wanting to vote for him No I, I think that's the the left has created the chaos I don't think Trump has created the chaos the the media in this country has created the chaos and unfortunately people believe what they hear and they don't look at the facts Det har också det är att väljarna de i den grad har sagt ja vi likgilt med allt det der er sket. Vi vil bare have Trump tilbage i det hvide hus. Og det er, er republikanerne jo så nødt til, kan man sige, at lytte efter. Og hvor forskelligt verden ser på Trump, og hvor forskelligt man også fra de forskellige sider i det republikanske parti ser på, på Trump og på verden. Det har du været ude og snakke med både Trump-tilhængere og Nikki Haley-tilhængere i, i New Hampshire om. Hvad, hvad er så egentlig forskellen på de to grupper? Jamen den store forskel er, at den ene gruppe, altså hele vælgerne, de går ind for de her meget mere traditionelle, konservative idealer og værdier og politik, som vi jo har set i USA i mange årtier. det er sådan de her helt traditionelle vælgere, som, som tror på mindre stat, som tror på et stærkt NATO. What's så so great about Haley compared to Donald Trump? Well, I think she's, uh, adheres to actual true uh, Republican values. Uh, Trump, I think, deviated from those long ago. og så er der så over på den anden side Trumpisterne, der har noget mere sådan, hvad skal man kalde, en transaktionel tilgang til, hvad Trump han kan tilbyde dem. Han øh, tilbyder dem ganske få ting, der nødvendigvis ikke har specielt meget at gøre med konservativ politik. En af de store ting, de siger, det er jo close the border, og det andet, det er drill baby drill. Altså, de forventer, at Trump han leverer på det, han siger, Trump Og så er det sådan set lidt mere lige meget, hvad det er for nogle værdier, øh, Trump han, han, han, han kommer med. De der gamle konservative værdier, dem har de vælgere glemt, men dem husker hele vælgerne, og dem vil de meget gerne tilbage til. Så der er en vidt forskellig stemning, når man kommer til henholdsvis møder med den ene og med den anden? Fuldstændig det ene er som et helt traditionelt politisk vælgermøde, og det andet det er ligesom at gå til koncert med en rockstjerne. Må jeg spørge dig, fordi forud for retssagerne, der var der jo et par år, hvor man, hvor man kunne tro, at republikanerne ville tage et slags opgør med, med, med Donald Trump efter stormen på kongressen i januar 2021. Men det varede ikke mere end nogle ganske få dage. Hvorfor lykkedes det ikke for at republikanerne at tage et opgør med Donald Trump efter alt det, der skete i 2020 og 2021? Ja, det er jo det, der er det gode spørgsmål, og, og, og umiddelbart, så, jeg tror ikke, der findes sådan en sådan simpel forklaring på det. Øh, Jakob var inde på noget af det, men det, det er tidlæger alle sår, samtidig med, at, øh, at Trump han er en god kommunikator. Han er meget mere end en politiker. Han er, han, er, han er ligesom bevæget sig op i en anden liga. Man kunne se på exit øh, i aftes her fra, fra New Hampshire, at dem, der stemte på Trump, der er otte ud af 10 af dem, de siger, de tror ikke på, at Joe Biden vandt valget i 2020. Og hvis den fortælling ligesom er der, hvis Joe Biden ikke vandt valget, så er det næste trin er vel, jamen så var det vel i orden, at vi lavede ballade 6. januar. Modsat, så er det jo også en hemsko for Trump, fordi at øh, dem, der så stemte på, på Haley i går, det er det, som de her øh, kalder undeclared voters, altså uafhængige øh, stemmer og republikaner, der er det næsten omvendt, der er der sådan op, op i retningen af 7 ud af 10, som tror på valgresultatet den dengang. Så det, det skaber jo også en kile ned igennem det republikanske parti, men det er meget tydeligt, at det er Trump, der har flertallet, der er flere, der tror på hans udlægning af historien, end der, der tror på de moderate kræfter i det republikanske partis udlægning af historien her. Så man kan sige, at først undlader republikanerne at tage opgave med Trump, og da retssagerne kommer, så får han fuld flyvehøjde igen. Og det manifesterede sig så i New Hampshire med en sejr over Nikki Haley. Jakob Heinel Jensen, Hvorfor bliver Nikki Haley i den her kamp, hvis den er umulig at vinde? Ja, det er et godt spørgsmål. Altså selvfølgelig fordi hun er der øh, spærre i det republikanske parti, hvis man kan sige det. Altså reserverne også, ikke? Fordi der er jo altså også, skal vi lige huske, en teknisk mulighed for øh, i hvert fald. Øh, og når jeg siger teknisk, så er det fordi, jeg tror, der er meget lidt øh, sandsynlighed for, at det sker. Men at højesteret simpelthen øh, vurderer, at Donald Trump ikke er opstillingsberettiget som amerikansk præsident. Sådan en beslutning vil jo selvfølgelig have meget, meget, meget store konsekvenser, men teknisk er muligheden der, og derfor tror jeg også, at hun bliver hængende øh, lidt endnu. Og så er det jo selvfølgelig også fordi, at vi i det næste republikanske primærvalg går ind i hendes hjemstat i South Carolina, hvor hun jo så håber, at hun har en chance, men sandheden er bare den, at hun formentlig har en endnu mindre chance for at vinde over Donald Trump i sin øh, egen hjemstat, South Carolina. Og man må bare sige, hvis man ikke er i stand til at vinde sin egen hjemstat, jamen så er alt tabt. Vi skal til sidst lige runde den øh, siddende præsident, Joe Biden. Øh, fordi han er jo også på valg og forventes at blive demokraternes præsidentkandidat til november. Men man kan sige, han fører også en lidt speciel valgkamp, for nu at sige det, det er mildt. Så specielt, så han jo sådan set slet ikke var på stemmesedlen i New Hampshire. Og det havde en, en helt speciel baggrund. Hejlen, kan, kan du ikke lige tage os med ind i, hvor, hvorfor var det, at demokraterne nærmest holdt et ikke-valg natten til onsdag i New Hampshire? Jamen det er fordi, at det demokratiske parti sådan set gerne ville have rykket øh, hvad hedder det, systemet, så den første stat ikke skulle være øh, New Hampshire. Øh, men det var en armslægning, -læg de øh, i virkeligheden tabte. Og det betød så, at på det tidspunkt så står øh, Joe Biden sådan set ikke på stemmesedlen. Altså det kan man jo kalde en, en stor katastrofe øh, for demokraterne, at han så ikke står på den stemmeseddel, når folk går ned for at stemme her i, i New Hampshire. Men man kan så sige... Det, der jo så skete, det var, at Biden, folkene og demokraterne iværksatte sådan en, en write-in-kampagne, kalder man det på engelsk. Altså simpelthen en kampagne for, at folk selv skulle gå ned, og når de så stod, på stemmesedlen, eller stod med stemmesedlen i hånden, så skulle de skrive Joe Bidens navn ind, og så kan man så stemme på ham alligevel. Og det øh, var der jo øh, selvfølgelig en stor nervøsitet omkring. Ville folk rent faktisk gøre det, når han nu ikke stod øh, på stemmestedet. Men der må jeg altså bare sige, der kan demokraterne noget, der kan Joe Biden noget fordi han vandt en meget overvældende sejr her i New Hampshire. The winner of the Democratic presidential primary in New Hampshire is Joe Biden. Joe Biden was not on the ballot, but even as a write-in candidate with 21 other people, whose names were on the ballot, President Joe Biden, uh, it is projected, will win the New Hampshire Democratic primary. Jeg mødte flere demokrater og sågar og også independent der simpelthen var mødt op på de her valgsteder, netop for at skrive Joe Bidens navn ind. Og det siger jo også noget om, hvad der stadigvæk er for en vilje for at stemme på Joe Biden. Og det kan man jo godt nogle gange komme i tvivl om, når man kigger på de her såkaldte tilfredshedsundersøgelser med Joe Biden. Han er jo en meget, meget upopulær præsident, og nærmest en præsident, der bliver mere og mere upopulær. Folk synes, han er for gammel, der har været stor utilfredshed blandt de unge vælgere for, hvordan han har håndteret krigen mellem Israel og Hamas. Men i hvert fald i går, der lykkedes det rent faktisk Biden at vise, at han selvfølgelig nok skal vinde nomineringen som demokraternes præsident. Og det kommer han også til. Jeg tror, at det, der skete i går, det var, at mange uafhængige vælgere, men også mange demokratiske vælgere, de kom ud og stemte, fordi de kan se at det, der er ved at ske i USA. Det er, at valget i 2024 bliver en gentagelse af valget i 2020. Og de vil altså for alt i verden stoppe Donald Trump, også selvom entusiasmen omkring Joe Bidens kandidatur måske ikke er så stor, så hadet til Donald Trump er så større. Det handler ikke om Biden, det handler bare om at han ikke er Donald Trump. Trump's not concerned about your future, I promise you. Pete, Biden til gengæld, han er jo en ældre mand. Tror du at han overhovedet vil være i stand til at gennemføre en øh, præsidentvalgkampagne som den vi står over for lige nu? Det er jo rigtigt, altså, Biden er blevet 81 år, han virker ikke altid stærk sådan fysisk og på benene osv. De folk, jeg har mødt herover, som, som, som kommer sådan forholdsvis tæt på ham, de siger altså, at hans hjernefejler ingenting. Han er, han er skarp, han arbejder meget osv. Det skal de selvfølgelig også sige, det er jo ofte demokrater, der kommer i nærheden af ham, men også de journalister herovre for de store amerikanske medier, de siger lidt det samme. Men det er rigtigt nok, at hans fysik virker, det som amerikanerne kalder frail, altså han er sårbar, øh, og, og Trump bruger det jo hele tiden med, at han kan ikke gå op ad trapperne. Pas på, her, her vil Biden jo falde, der er fire trapper her, og så videre, siger, siger Trump, når han, når han har udholdt tale. Så, så øh, det bliver en helt anden valgkamp, den der går i gang nu, øh, end det var for fire år siden. Der gik, et, den gik senere i gang, to, der var corona og det vil sige, at han førte primært valgkamp hjem fra kælderen i Delaware. Det bliver noget, noget andet den her gang. En anden ting, som de amerikanske medier skriver i dag, det er, at nogle af, af Bidens nærmeste rådgivere i det hvide hus, de rykker simpelthen ud af det hvide hus nu og over i kampagnen allerede nu. Og vi, vi snakker om, at vi først er på vej hen mod februar. Der er over 10 måneder til selve valgdagen. Ikke? Og så omvendt, så... Er der så også nogen der, der begynder at og uh, sådan fiske lidt efter om ikke også Trump er ved at falde lidt af på den. Uh, og nu skal vi høre et klip fra, fra den seneste uge hvor Trump holdt et valgmøde og kom lidt galt til stad. Nikki Haley, Nikki Haley, You know they did you know they destroyed all of the information, all of the evidence, everything. Deleted and destroyed all of it. All of it. Because of lots of things like Nikki Haley is in of security we offered her 10,000 people soldiers national guards so whatever they want they turned it down they don't want talk about that ja her kommer trump til at forveksle nikki haley med demokraternes tidligere leder i repræsentanternes hus nancy pelosi og øh, P, du var til stede i i lokalet da det foregik det her hvordan øh, hvordan reagerede folk ved ved det her trumpvalg det, der er med de her Trump-reallis, det er, at der faktisk er meget larm, fordi folk snakker meget. Det var et stykke henne i forløbet. Han snakkede i en time og 45 minutter den dag. Det gør han ofte. Og vi et stykke henne, så er der faktisk der er folk, der begynder at vandre ud af salen på det tidspunkt. Og så, og så begynder han at sige det her, og der stod, der stod jeg og sagde, Hva, hvad er det, han siger? Hører jeg rigtigt her? Og jeg måtte ud og tjekke det bagefter, og det var jo altså rigtigt, at han havde forvekslet Nancy Pelosi og, og Nikki Haley. Han sagde simpelthen, at Nikki Haley jo havde... Hvorfor, hvorfor gjorde hun ikke noget, at i januar? Hvorfor, hvorfor skete der ikke noget? Hvorfor var hun så mange timer om at sætte nogle politi- og militærstyrker ind og så videre Men altså, i momentet... Jeg tror ikke... Det var ikke, fordi publikum opdagede det sådan vanvittigt meget. Altså, de, de, dem, der er til de der rallies, de hæpper bare på ham. Men jeg skal afsløre, at efterfølgende er det jo så... Altså til Haley det var brugte voldsomt meget imod He claimed that Joe Biden was going to get us into World War II. I'm assuming he meant World War III. He said that he ran against President Obama. He never ran against President Obama. He says that I'm the one that kept security from from the Capitol on January 6. th I was nowhere near the Capitol on January 6. th But Margaret, you don't be surprised if you have someone that's 80 in office. Their mental jeg ved, Heinel, at du, du har jo også observeret det her, og det kan godt være, at sådan Bidens lidt slingerende optræden nogle gange i offentligheden kan blive et problem for ham, men du tror ikke, at, at sådan noget her kommer til at skade Trump. Hvorfor ikke? Jeg kan simpelthen ikke forestille mig i min vildeste... Fantasi, at de mennesker, jeg møder ud til trump rallies, de skulle synes, at det var et problem. Altså, for nu at skære det lidt ud, Donald Trump han står over for fire omfattende straffesager. Han har sagt, grab him by the pussy. Jamen, jeg kan næsten ikke opremse alle de ting, der normalt ville skade en politiker, som Donald Trump har gjort. Det har ikke skadet ham. Det har i stedet for gjort, at han støtter elskede ham endnu mere. Medierne hopper i med begge ben i sådan en historie her fordi de stadigvæk tror, at Donald Trump, han er som en politiker. Det er han ikke. Jeg må bare sige, at hans vælgere er fuldstændig bedøvende glade med, at Donald Trump, han tager fejl af de her to navne på scenen. Fuldstændigt. Det får ingen betydning for ham. I to uh, Heinle og P. hver sit sted på hver sit hotel i New Hampshire ved, jeg skal nå hver sit fly.